sere redați pe ecran lucrurile, nu veți reține nici încercarea, nici lumea, ci doar un bit chip de om. Oricare dintre noi, de altfel, poate replica sculptorului care vrea să-i redea ființa trupească, așa cum spunea Plotin în Antichitatea Târzie, nu e destul că îmi suport trupul, să-l mai văd și reprodus. Dinul era în primul rând un spirit superior. Porma era un om bun, ceea ce e foarte mult să nu ai răutăți. Întâi când nu ai răutăți, nu ai resentimente, ești mult mai fericit în viață. Nu l-am văzut să-și facă rugăciunea înainte de masă, dar vedeam stând și parcă comunicând cu cineva câteva minute. Dinu, nu l-am văzut vreodată cu un sentiment de răzbunare sau de ce mai cunoscut cu tare când mine, că eu am muncit mai mult. Niciodată n-a spus asta. Totdeauna îi supraevalua pe ceilalți și se subevalua. Să te duci la tineta era, era un lucru extraordinar de umilitor pentru un om de delicatețe a lui Noica, ca, eu trecusem punct pușcărie până în 59 și așa, trecusem punct în pușcărie mult și mă hârșisem. Dar el era mai proaspăt. Dumne, avea așa o jenă pentru treaba asta. Închipuiți cei 15 care trebuia să treacă la rând, la tinetă. El trebuia să fie și unul dintre ei. Era la următoarea. Aveau! O liniște sufletească, cred, din nu critica oamenii. Și dacă critica, nu-l critica indirect, eu spunea direct. Așa cum a fost acel faimos răspuns, Lucioran, la, când scrisese Cioran în NRF, Nouvelle Revue Francez, Lettrea N'a Miloata. Și când vorbea de eroi cu popor maghiar și noi eram ne, toți am fost revoltați, e bine, Dinu n-a criticat asta. I-a scris o scrisoare, un răspuns groaznic pentru Cioran că ar putea să spună asta oricine ar trăi în România, dacă ar gândi eu, dar nu cineva care stă la Paris. Dacă suntem la mormântul lui ca cred că ar merita să spunem care erau gândurile lui despre moarte. Eu țin minte două. Un spunea, se mira că omenirea civilizată n-a învățat să moară de șapte mii de ani încoace. Nu-i plăcea la mentoul în marginea morții. Și nu, nu, nu l-am văzut niciodată dramatizând uh, Problema era cum poți să-ți folosești în mod optimal timpul ce ți s-a dat nu, Ce poți să faci mai bine cu finitudinea ta Pe de altă parte spunea că moartea este importantă numai pentru prinții acestei lumi Care simt în ea limita puterilor și că este binecuvântată din punctul ăsta de vedere Pentru că al minter, n-am fi putut scăpa de marii tiranei lumii uh, Însă mai e ceva de spus uh, dacă ne, ne gândim la cine poate sugera un mormânt uh, În fond de ce e mormântul în noi ca stilistic vorbim lângă un schit, Nu a fost prelat, nu a fost normal bisericii Nu se ducea la biserică în mod obișnuit și totuși, stilistic, mormântului merita să fie îndăunschit. De ce? Pentru că, iarăși, imaginea pe care am avut-o tot timpul despre noi ca a fost aceea, a spune, a unui monarh laic. Dacă pot folosi un, o formulă atât de, de, de paradoxală, era un monarh laic pentru că își redusese nevoile trupului ale ființei lui carnale la enorm de puțin în favoarea exaltării vieții spiritului. Un monah în fond asta face, reduce relațiile cu lumea obișnuită ca futile și joacă totul de o dimensiune extraordinară spiritualului. Noi ca asta a făcut din prima clipa existenței lui mature și până la sfârșit. A tablat pe viața spiritului cum puțin oameni au fost capabili să o facă. Aproape te făceau uneori să-ți fie rușine că aveai un trup. Țin minte că ne amuzam teribil pe marginea monahismelor lui și el se, se, se, se distra teribil pe animalitate marginea animalității noastre. La un moment dat, eram împreună la un restaurant și mâncau un mușchi de vacă. Și a spus, vai, este așa de bun încât mi-e rușine de ce simt. Totul la el era redus la minim. Iar într-o lume ca a noastră, în care toate idealurile de viață se învârt în jurul marilor bunuri temporale, casă, ceasuri elvețiene, ultimul tip de, de mobil, călătorii de plăcere, toate astea îi păreau ratarea perfectă a destinului unui om. A acceptat să trăiască și a asumat și prin destinul pe care l-a avut, dar și prin Înclinația și opțiunea vieții lui a, minimum posibil al condițiilor materiale A trăit în, în domiciliu forțat în mizerie A trăit în închisoare în super mizerie A trăit după ieșirea în închisoare cu infin a, Tot timpul viața lui de după 48 a frizat mizeria Fizică. Asta nu înseamnă că n-a fost unul dintre cei mai fericiți oameni pe care i-am cunoscut. Și, în fond, până la urmă, lecția lui noi a fost asta: că fericirea nu se poate obține în mod autentic decât dacă joci pe altceva decât pe bunurile din jurul tău. O carte mare spunea se poate scrie și cu un pic de 2 lei și vedea de noi că ne bucurăm să avem creioane mai deosebite, pixuri mai deosebite. Asta a fost, într-un fel, morala unui monah laic în mijlocul unei lumi care nu-ți prea oferea alternative de existență. Orel a făcut ceva extraordinar. Într-o lume care părea perfect închisă și în care nu exista nicio speranță, îți arăta că poți trăi că infernul, cum spunea, Poate fi învins atâta vreme cât paradisul culturii este cu putință. Și presim că asta e cea mai frumoasă vorbă a jurnalului de la Păltiniș. Infernul este suportabil câtă vreme paradisul culturii este cu putință. Au trecut aproape 20 de ani de la moartea lui Constantin Noica și poate acum, mai mult ca oricând, ar trebui să-l căutăm din nou dar de data aceasta altfel. În ultimii ani de viață, Constantin Noica devenise o instituție, ba chiar un fel de minune la care veneau, sub capriciul întâmplării, chemați și nechemați. S-a născut în comuna Vitănești, din județul Teleorman, din părinții Grigore și Clemensa Noica. Tatăl său era proprietar de pământuri și arendaș în zonă, iar mama sa, Născută Casasovici, era casnică. Clemensa avea însă pasiunea lecturii, multe dintre cărțile pe care le citea, fiind veritabile texte filozofice. Constantin Noica a fost între 1920-1928 eleva liceelor Dimitrie Cantemir și Spiru Haret din București. Sub sugestia unei lecturi din Oscar Wilde, în decembrie 1927, și-a făcut debutul gazetăresc în revista Vlăstarul a Liceului Spiru Haret cu articolul intitulat O poveste. Între 1928-1931 a urmat cursurile Facultății de Litere și Filozofie din capitala României, pe care a absolvit-o cu teza de licență Problema lucrului în sine la Kant. După efectuarea stagiului militar, Constantin Noica se căsătorește cu o tânără englezoaică, Wendy Miston, ai cărei părinți locuiau într-o cochetă vilă din Sinaia. În urma căsătoriei s-au ivit doi copii, Răzvan în 1942 și Dina în 1944. Mă aflu în comuna Vitănești, județul Teleorman, și în jurul meu se află câmpii și dealuri care odată s-au aflat în proprietatea sau în arenda lui Grigore Noica, tatălui Constantin Noica. Dacă întorc capul spre stânga și mă uit, voi vedea casa în care s-a născut Constantin Noica pe 25 iulie 1909. Ceea ce este curios în cazul acestui filozof este că deși s-a născut și a copilărit numai la câmpie El a trăit tot timpul cu nostalgia muntelui A visat să trăiască într-o singurătate de care să aibă parte într-o zonă muntoasă Și așa se explică de ce perioada cea mai fertilă din viața lui a trăit-o acolo unde a avut parte de munte Și anume la Sinaia între 1934 și 1938 Apoi la câmpul lung Muscel între 1948 și 1958 Și în fine după ce a ieșit la pensie la Păltimiș Între 1975 și anul morții 1987 Studentul Noica era un rafinat aristocrat Stăpânit de un fel de revoltă a tânărului Verder era dornic de ideal și puritate și voia să facă din viața lui un destin cultural a cărui matcă să fie intim legată cu destinul României mari. Neliniștea intelectuală a generației 30, numele sub care este cunoscută generația lui Noica, trebuie pusă în legătură cu Manifestul Crinului Alb și conferințele Asociației Criterion înființată de Petru Comarnescu și Paul Sterian în anul 1932. Conflictul acut între generații avea să stârnească polemici acide în epocă. În perioada interbelică, Constantin Noica a colaborat la multe publicații. O vreme a scris și la revista Credința, înființată de scriitorul Sandu Tudor. Discursul publicistic al lui Noica din anii 30 este înrudit tematic cu opera sa filozofică de început, de pildă cu Matesis sau Bucurire simple, de celo, încercare în jurul cunoașterii și individului, viața și filozofia lui René Descartes. Dar spiritul epocii nu avea să cruțe mentalitatea generației lui Noica. Pe scena istoriei românești apăruse un curent radical de orientare spirituală. Mișcarea legionară, o organizație de extremă dreaptă, avândul l în frunte pe Corneliu Zelea Codreanu. Profesorul Nae Ionescu, cel mai influent intelectual român din acei ani, era unul din ideologii acestei mișcări. Interzicerea activității politice a legionarilor a determinat asasinarea primului ministru Ighe Duca la sfârșitul anului 1933, eveniment ce a declanșat în anii următori un război surd între stat și legiune în condițiile politicii duplicitare a regelui Carol al II-lea, care la un moment dat s-a vrut liderul legionarilor, dar a fost refuzat de către Corneliu Zelea Codreanu. Acestuia i s-a înscenat un proces și la sfârșitul anului 1938 a fost asasinat împreună cu 13 dintre colaboratorii săi, numiți Nicadori și Decemviri, din Ordinul expres al Suveranului Țării. În acel moment, Constantin Noica se afla cu o bursă de studii la Paris pentru a-și pregăti teza de doctorat. O vreme fusese bibliotecar la facultatea de filozofie din București. Atunci s-a cunoscut cu Mircea Nicolau, membru al mișcării legionare. Cei care mă vor asculta acum și vor auzi că prietenia mea cu noi ca a fost nu numai adâncă, dar... Avea și o puternică tentă legionară, s-ar putea supăra. Vedeți? Noica însuși, în 1940, cunoaște o schimbare la față, cu totul neașteptat. Au zis în gădinul Noica, ca de un geniu, toată lumea știa că este o inteligență genială, promițător, filozof. Eu am rămas în admirația lui citind cartea Cum e cu putință noul, adică Geneza Creației. Și în iulie, la începutul lui iulie 1940, a intrat la mine acasă. Săteam pe strada Sapienții 1, aveam acolo cabinet medical, nu eram încă însătorit, a intrat, nu cunoșteam personal și mi-a înmânat primul număr al revistii sale personale, ad sum, sunt prezent. Oamenii care aveau multiple preocupări între politică, filozofie și literatură au luat act de această reviste. Ea avea o orientare pronunțat legionară, ceea ce, pe atunci, era o raritate și o îndrăzneală mai ales și faptul acesta a fost înregistrat ca o surpriză. ca nu era cunoscut ca un legionar. Constantin Noica a scris aproape singur revista Atsum, pe care a reușit să o publice la 8 august 1940 pe cheltuială proprie. Era o răfuială cu prezentul într-un moment de criză religioasă care echivala cu o metamorfoză intimă a eului său spiritual. Anton Dumitriu va avea o reacție ușor potrivnică în ziarul azi, acuzându-l pe Noica de pledoarie prodomosua. În articolul de fond al revistei, Constantin Noica se raporta la modelul lui Alioșa Karamazov. Aici este vorba de încercarea lui ca de a se lămuri pe sine, de a se lucida pe sine în privința rolului pe care putea să-l joace pentru societatea românească interbelică. Și el folosește pe Alioșa Karamazov ca drept acel pretext prin care el putea să prezinte semelor contemporanilor lui felul în care își înțelegea propriul lui rol. Și așa cum Alioșa din romanul lui Dostoievski, este nevinovatul prin excelență, inocentul care nu a păcătuit niciodată, dar care simte că nu poate să contribuie la mântuirea semnilor lui decât luând asupra lui păcatele celorlalți, tot la fel noi, ca simte că, deși era inocent, era nevinovat, nu avea niciun motiv să regimenteze și să intre într-un joc de pe urma căruia nu avea decât de pierdut, totuși el face pasul acesta și exact ca un nevinovat, ca un miel inocent, intră în bătălie, ia într-un fel păcatele asupra lui, trăind tot timpul cu această, cu această credință nebunească că numai în felul acesta comunitatea contemporanilor lui putea fi mântuită prin sacrificiul lui. Așadar, în ultima instanță, este vorba de această idee adânc creștină că oamenii oricât de răi și de ticăloși ar fi ei pot fi mântuiți dacă apar un om inocent și nevinovat care să-i jertfească pentru ei. Iar aceasta a fost credința uh, întregii lui generații. Toți cei care au intrat în mișcarea legionară au gândit în felul acesta, unde așa se poate înțelege ușurința cu care ei s-au sacrificat. Discuțiile mele cu Noica erau ale unui tânăr care Crede că poate convinge ușor un om care are deja convingeri bine stabilite și mai ales care poate avea asemenea discuții cu el fără să-l supere. Pe atunci și noi că a scos 3-4 volume. Unul dintre ele, mă amintesc, suna așa, în dedicația lui domnului Mircea Nicolau, care nu mă va converti. Era vorba de expresia convingerilor mele legionare, care, pe bună seamă erau primite de Noica cu anumite rezervă. În septembrie 1940 legionarii erau chemați la conducerea țării de către generalul Ion Antonescu. În incandescența unei istorii, când oamenii nu voiau să se împace cu veacul lor, Constantin Noica trece, după expresia exegetului sibian Ion Dur, prin vămile impurificării și printr-un adevărat strabism etic. Între 8 septembrie și 11 octombrie 1940, filozoful va scrie în calitate de prim redactor 19 articole la oficiosul legionar Bunavestire. Eul creștin al autorului se întâlnea cu ortodoxismul mișcării legionare. Noica părea să nu se îndoiască nicio clipă de justețea cauzei legionare, singura care, potrivit concepției lui, putea transfigura spirituală România. Eul etic al lui Noica ajungea în această stare intermediară a fratelui fiului risipitor, unde nu e nici vină clară, nici merit clar și unde totul e cu putință. Apartenința lui Noica la mișcarea regională nu a existat. Nu a existat, să știți. El n-a făcut parte din mișcarea regională. El a exprimat numai sensibilitatea și reactivitatea națiunii române la nedreptățile care le-a suferit mișcarea legionară. El n-a făcut nimic cu legionarii până în decembrie 1938. Când asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu de către regele Carol al ii l-a determinat ca protest în numele națiunii să, să, să adere și a scris o scrisoare către cineva de mișcare, în sensul că protestează împotriva asasinării lui Codaian și, din mișcarea legionară, el a părăsit-o tot în decembrie 1940 ca protest ca protest al omorârii profesorului Iorga de către legionari această colaborare și impresia pe care a lăsat-o, de fapt, prin colaborarea lui cu, cu Buna Vestire, este aceea unui serviciu inutil. E un serviciu inutil și care, totuși, îl, îl, îl dezavantajează, totuși, foarte mult pe Constantin Noica. De ce? Pentru că acele texte care trebuie citite în context și trebuie interpretate cu mare grijă, fac din noi ca un fel de reporter electoral al mișcării legionare în, în, în anii 40-39-40-41. Constantin Noica lăsase atunci pe Platon și pe Cant la o parte și este pe de o parte în mână cu Biblia, pe de altă parte în mână cu Cartea pentru Legionari. Face un serviciu practic între ghilimele, aș spune, mișcării legionare inducând sentimentul ar fi cumva chiar un ideolog al acesteia. Între octombrie 1940 și iunie 1941 Constantin Noica a fost referent pentru filozofie în cadrul Institutului Româno-German din Berlin. În august 1943 a fost invitat la Cernăuți, la o tabără isihastă, organizată de metropolitul Tit Simedrea, eveniment pregătitor al mișcării duhovnicești numite Rugul Aprins. Constantin Noica a conferențiat despre Patos și Patmos și a dat o replică la tema conferinței propusă de Anton Dumitriu despre cunoaștere și asceză. Relația lui Constantin Noica practic cu, cu sfera teologiei trebuie și ea, atent, atent, atent cercetată. Constantin Moec a fost un creștin, un creștin aparte, aș spune, și ființa lui creștină înregistrează episoade după episoade de la terminarea liceului Spiru Haret și aș spune încoace trecând prin vizita în Anglia, cele două vizite în Anglia, dar și apoi oprindu-ne la existența, existența sa la, la Păltiniși. În paginile Jurnalului Filozofic din 1944 întâlnim multe din temele pe care noi calea risipit în revistele și ziarele vremii. Dintre ele, cea mai apropiată filozofului este cea a fiului risipitor și fratele său. Destinul fiului risipitor este să se piardă în acțiune, iar cel al fratelui să se irosească în contemplație. Există o tristețe nemărturisită a fratelui fiului risipitor. Noi ca tot timpul se gânda la sine cu vă despre fratele fiului risipitor, pentru că avea impresia că el întruchipează foarte bine acest personaj. Spreosebire de colegii lui de generație care întruchipau prin viața lor mult mai bine ipostaza fiului, care se aruncă în viață, trăiește aventura, păcatul, fără ca să. urmeze un scop anume. Noi, ca din potrivă, a stat deoparte, nu s-a regimentat decât în ultima clipă, și atunci a făcut-o într-un moment când uh, totul uh, era pierdut. Mă refer la înscrierea în mișcare legionare care s-a petrecut într-un moment în care nu se mai putea face nimic bun din această perspectivă, și anume după uh, moartea lui Coder la Codreanu. Și lucrul acesta uh, firește că l-au uh, marcat foarte mult și. Și a încercat să, să convertească aceste frământări în această paradigmă, în această poveste din, din pericopa biblică a fratelui fiului risipitor. Avea o comportare foarte modestă. Cine nu, nu știa, eu după ce am auzit cine e, știam. Dar cine nu știa, zicea domnul omul ăsta este un om care îi dobândețe deosebită. Eu îl vedeam seara cum își făcea ducăciunile. Mai erau discuții violente pe acolo unii alții care discutau. Mai ales că nu eram toți legionari acolo. Erau și alte categorii și bineînțeles că acolo ne-a discuta, vedeau problemele de tipul ăsta. De ce ați făcut de ce n-ați făcut tare? El era un om care nu accepta sub nicio formă, nicio formă violență Și discuțiile erau de tipul ăsta. bă, te l-au omorât pe Iorga. Cum comenta noi că ca... Nu era de acord sub nicio formă. Și îmi spunea, și dom'le, în afara faptului că e un păcat, orice om, are un destin al lui, care noi nu putem să-l influențăm și nu avem dreptul să-l influențăm. Deci dacă intervin peste voința Dumnezească, fac un păcat, greșesc. Deci în afară de asta, care e foarte important, zice totuși, din punct de vedere al mișcării legionare, nu trebuia să se încarce cu această crimă. El, îl simțeați, era în continuare solidar cu Mișcarea Legionară? Sau? Da, el era solidar, însă, cum spunea, ce domnule, greșeli se întâmplă, mai ales în momente de asta de răsturnare. Se întâmplă multe greșeli și sunt oameni care sar peste cap. Dar nu trebuia să se întâmple asta cu Iorga, asta a fost foarte mare lucru, L a pus capac la toate treburile pentru că în mișcarea legionară, așa cum a spus și comandantul Hori și nu se va spăla de această crimă alu boierului multă vreme. Și iată că și astăzi, tot despre ea vorbim. Așadar, în 1959, când erați cu Noica da. la Jilava, Noica, în continuare, avea o simpatie față de legionari. Înțeles. Avea o simpatie sau el însuși se considera încă unul de-al dumneavoastră, din rândurile dumneavoastră? Dom'le, eu, după părerea mea, așa cum am discutat cu el, el se considera un continuare legionar. Să nu ocoim episodul legionar al ca din perioada interbelică, ca să nu se creadă că într-un fel vrem să-l inocentizăm. Cum uh, judecați, cum ați perceput, cum înțelegeți noastră această aventură al ca din perioada interbelică? Și pentru mine a fost un șoc, momentul în care am aflat uh, unele detalii despre acest episod. Nu știam foarte multe, el nu vorbea despre acest episod. Uh, dar am citit odată la Biblioteca Academiei, la Secret, la secția de cărți interzise, colecția bunavestire și am văzut articole lui. Nu ne-au turburat atât de mult articole, deși câteva din ele erau destul de dure ci pagina, ca să spun așa, unde, erau ele, unde apăreau ele, nu? Apăreau într-un context, uneori într-o, legată de o imagine, de o fotografie care era de o brutalitate irrespirabilă. Când am plecat cu Gabriel de la bibliotecă, era seară deja, pe calea Victoriei de la biblioteca, mi s-a frică. A fost un șoc și bineînțeles că am discutat despre asta. Evident, domnul Noica admitea că a fost un moment confuz și de derapaj. Și asta s-a văzut mai ales indirect. Când am discutat eventualitatea unei acțiuni mai ofensive în materie de regim comunist, ne spunea tot timpul eu am trecut o dată pentru un episod politic și îl regret până azi și nu vă sfătuiesc să vă legați de o gesticulație de tipul ăsta. Eu l-am făcut cu motivații care azi mi se par discutabile. Și motivațiile erau de trei tipuri. Una era fascinația eticului pur. Sunt momente în viață când e, orgoliul tău te îndeamnă la eticisme, faci gesturi. Și unii oameni, până la sfârșitul vieții, rămân oamenii unui gest. Un al doilea motiv e unul de cod social. Doamne-mi-am dat cuvântul. Și al treilea lucru, și asta e o chestie de generație, am avut senzația că pentru prima dată, când în România, Caragiale nu mai e valabilă. Lucrurile erau dure, e, toată generația lui a avut un resentiment față de Caragiale. Caragiale fixase, și slavă Domnului o vedem până azi, într-un fel de imagine de nedemolat tot ce e mai, mai șubred, mai discutabil, mai impur în caracterul național. Și pentru ei asta era un fel de a descuraja, un fel de a demobiliza, prin urmare Caragiale era un ferment negativ în educația pe care românii trebuiau să o asimileze. Până târziu a păstrat această distanță față de Caragiale, mi-aduc aminte că am încercat o să-l conving de contrariu, citindu-i un text puțin cunoscut al lui Caragiale, o scrisoare către Vlahuță, care e de o gravitate, de un patetism extraordinar, o mare pagină de, de tragic autohton. Nu i-a venit să creadă și a mers până la acolo încât mi-a spus, nu cred că e de Caragel, sau când a scris-o, trebuie să fost bad. E, e, e o intoleranță decisivă, de același timp cu aceea pe care, de pildă, Petrețuțea o avea când vorbea de ruși. Era o rusofobie de generație care făcea să spună că nu ni nimic de cules după urma Rusiei, iar când îi spunea bine, dar Dostoievski cum e? Și spunea am documente, era nemț. Lucrurile merg până la absurd în, în asemenea tipuri de opțiuni. Între 22 și 24 ianuarie 1941, în București a avut loc divorțul violent dintre Ion Antonescu și Mișcarea Legionară, cunoscut sub numele de Rebeliunea Legionară. Câștig de cauză a avut totuși Ion Antonescu, acesta fiind susținut și preferat de Adolf Hitler ca variantă mai sigură pentru viitoarele planuri expansioniste ale celui de al treilea Reich spre răsărit. România va participa la războiul declanșat împotriva Uniunii Sovietice. Constantin Noica s-a oferit voluntar, dar a fost declarat inapt din punct de vedere medical, deoarece în anii interbelici pierduse un rinic. În toamna lui 1943, Constantin Noica va participa alături de Mircea Eliade și Ion Zamfirescu la un concurs pentru ocuparea postului de conferențiar la Catedra de Filosofia Istoriei a Universității București dar a fost respins datorită trecutului său politic. Nevrând să fie complicele măsluirii concursului, Lucian Blaga se va retrage din comisia de examinare. La 23 august 1944, România va întoarce armele împotriva Germaniei hitleriste. Dar în urma conferinței de la Ialta din octombrie 1944, țara noastră a fost abandonată de aliații occidentali în sfera de influență a Uniunii Sovietice. Un totalitarism avea să fie înlocuit cu altul, iar la începutul lunii iunie a anului 1946, Ion Antonescu și principalii săi colaboratori erau executați în locul numit Valea Piersicilor, de lângă închisoarea Jilava. Sub presiunea psihologică a momentului și într-o epocă în care procesele politice aveau să devină o modă, Constantin Noica se autodenunță la Tribunalul Poporului din București și cere să fie judecat pentru trecutul său politic, dar va fi trimis acasă. Represaliile vor începe peste doi ani, când lui Noica îi se va stabili domiciliul obligatoriu la Câmpul Unmușcel, în județul Argeș. Între 1948-1958, Noica își câștigă greu existența, dar organizează seminarii de filozofie, studiază și scrie despre Goethe, Hegel și Kant. Văd să vă spun că pe acest loc în care mă aflu eu acum a existat o casă în care a locuit marele filozof pe ăsta din Noica, în perioada în care a avut domiciliu forțat la câmpul lung. Această casă era cunoscută în toponimia locală sub numele de Vila Luca. Era o casă, oarecum, cu un stil oriental, destul de frumoasă, care avea o curte în față, o curte în care se ziua de rogul la filozof. Copil fiind, eu vedeam în fiecare zi pentru ceam prin fața casei. La câmpul în Mușcel, Constantin Noica o va cunoaște pe a doua sa soție, Mariana Noica. În același oraș mai erau în recluziune Alexandru Paleologu și Mihai Rădulescu. Și-a continuat viața la câmpul lung. <laughs> Când ne-am București, e... Venea de obicei la noi. Și era foarte complicat, că acum nu mai aveam toată casa, nu mai aveam unde să-l primim. Îi mai o odaia mea și eu dormeam pe o saltea pe jos undeva. Nu era ușor. Revoluția maghiară din toamna anului 1956 a fost o încercare disperată și eroică a poporului vecin de a evada din cleștele cortinei de fier. Evenimentele din Ungaria au fost privite cu simpatie de cea mai mare parte a intelectualității din România. Armata sovietică va interveni pentru a restabili dictatura, iar efectele acestei represiuni s-au simțit și în România doi ani mai târziu, când autoritățile au declanșat un nou val de procese politice. Constantin Noica a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, din care a executat șase, principalul cap de acuzare fiind încercarea de a publica în Franța o interpretare la fenomenologia spiritului a lui Hegel. Când am fost la proces, am fost pe... Așteptam că ne lua pe fiecare zi ne iau un interogator. Și eu era în spate meu sau eu în spate, dar eram pe două bănci, una în fața celeilalte, nu mai știu. Și m-a întrebat printre dinți, Gregoarea, casa asta era tata. Și eu i-am spus, nu, El, ce săraca, Sașa, nu o să mai ierte niciodată. așa era mama mea. și Fii liniștit, nimeni nu e supărat pe tine. El săracul nu putea să participe cu forța fizică a lui la cărarea a hârdăului ăsta care era foarte greu. Era un hârdău metalic mare, așa, nu știu ce, cu diametru mare, și unde oamenii în timpul nopții, când se spălau, aveau apă multă în el și trebuia cărat. Și avea două toarte, deci cineva trebuia să țină de o și altul de o Cred că avea 50-60 de kilograme da? El nu putea el să facă chestia asta. El am ajutat cât am stat acolo și făceam locul lui. Dar, ce să spun, după ce am plecat, nu știu cine a mai făcut gestul ăsta dintre ceilalți. Pentru că nu erau legionari mulți atunci, în perioada sa. Puțin. Păi, trei care erau și care erau și tot așa prăcădiți, nu o forța necesară. Eu eram mai tânăr, așa că era explicabilă chestia Și pentru gestul ăsta se simțea așa de îndatorat și <laughs> eram chiar jenată. Cât îmi mulțumea de mult de cât, Domne, te rog să... Da, era un om deosebit. Mie mi s-a lipit de suflet. Noica a ieșit un an mai târziu decât mine și a venit neanunțat în vizită la părinții mei. Eu nu eram acasă și când el pleca, mă întorceam și ne-am întâlnit pe scară. Ei bine, din un oica am genunchea pe trepte și mi-a sărutat fusta cerând mi iertare. Dar eu, eu n-am avut să-mi curajul să spun ce a spus uh, Steinhardt în proces. Aș fi vrut. N-am fost lașă, dar n-am avut curajul să spun ca el, pentru mine e o onoare să fac parte din acest proces. Asta a spus Nicu Steinhardt la ultimul cuvânt. În epoca cea în 65 s în București, o mare ședință în piața Amzi, în sala de teatru. sală de teatru Și punct vorbitor din noi. Noi care era pus în program cam al 9 la sau 10 -lea. Și fiecare persoană, când venea la catedră și bordau, dar nu bordau politică. Cultură, cultură. Erau anunțați și la un moment dat, în sală, s-a răspândit un zvon, acum vine din Unoica, acum va lua cuvântul din Unoica. Erau securiștii infiltrați în public, Securisti infiltrați între noi. Ei răspundeau zvonul, acum vine din Unoica și-a apărut un conferențiar care n-a spus că e din noi, dar să înțelegea că s zvonise. Domnule, oribil a fost! Întâi era plin de invective, plin de ură, plin de răutate și-a lăsat o impresie negativă despre omul cu numele de Constantinoica. A continuat programul, a mai vorbit alții și odată a apărut un director care a anunțat, vine la cuvânt, din Unoica. Și a venit din Unoica. L-am recunoscut din 40, nu se schimbase. E bine, a vorbit cam o jumătate de oră Cuvântul divin este cel corespunzător, foarte frumos, a încântat sala și a fost răsplătit cu aplauze foarte insistente. De toată lumea, la sfârșitul acestei ședințe, se ducea să-l felicite. M-am dus și eu, dar nu m-am dus să dau mâna cu noi, ca să nu compromit. Că dacă dăiam eu era mișcarea legionară, nu știam. El n-a vorbit nimic de legionar și m-am dus la distanță de un metru, sau un metru jumate de el și m-am înclinat în sens de salut. Dar n-am vorbit nimic cu el, ne-am dat mâine ca să nu compromit cu prezența legionară. După ieșirea din închisoare, Constantin Noica publică cinci articole în glasul patriei. Era prețul pe care trebuia să-l plătească pentru a putea reapare în spațiul public. A fost angajat cercetător științific la Centrul de Logică al Academiei Române. Din dorința înființării unei școli informale de filozofie, Noica era în căutare de tineri cu înzestrare excepțională pentru a deveni antrenor cultural așa cum mă mărturisise la ultimul interogatoriu din închisoare. După 1969, Constantin Noica a început să publice din nou și i s-a permis să călătorească în străinătate. Acest fapt trezește astăzi suspiciuni. Dramatică, dură, este posteritatea lui pentru cei care se grăbesc să vorbească de colaboraționism, de faptul că a fost un om al regimului, și așa mai departe. Aici ridicolul alunecă spre cruzime și spre, spre netrebnicie, aș spune. Când privești cu bună credință biografia lui Noica, când te gândești ce înseamnă să fii arestat la domiciliu vreme de 10 ani într-un târg de provincie pe care n-ai voie să-l părăsești și unde trebuie să câștigi viața dând lecții de franceză sau de săritură în lungime, cum, cum a făcut-o la Câmpul lung, când te gândești la ce înseamnă 6 ani de închisoare sub comunism, chiar dacă în perioada finală, să zicem, în perioada finală a, a pușcăriilor, e, Trebuie să, să fi smintit sau împietrit la inimă ca să te grăbești, să acuzi. Știu, cred, tot ce se poate ști despre raportările lui la regim, la securitate și așa mai departe. Că a fost și era inevitabil să fie într-un fel de contact cu, cu Poliția politică. Toți care au trecut în pușcărie, de la coposul până la, până la paleologă, au trecut în asta. Dar există documente care și-au fost publicate de curând, în care verticalitatea lui în aceste raporturi e de necontestat. Noi care n-am făcut niciun fel de concesie. Ceea ce avea de spus spunea tare, o spunea și în țară, o spunea și când mergem în străinătate. Și ceea ce avea de spus era următorul lucru. Ne irosim dacă ne angajăm într-o luptă care nu are nicio șansă. Singurul nostru fel de a duce lupta asta cu minim beneficiu e să încercăm o, o relansare de ordin intelectual, cultural. Asta este lotul nostru, asta putem face și pentru asta e bine să facem un anumit tip de armistițiu cu arbitrarul istoriei. Istoria se mișcă, e mereu alta, în condițiile unei țări ocupate ea nu poate fi decât o istorie nefericită și să pune fie problema să te abandonezi unei disperări sterile, fie să te sacrifici într-o luptă fără orizont, fie să faci ceea ce înzestrarea ta, destinul tău, proiectul tău de viață, te îndeamnă să faci. În anul 1975, la scurtă vreme după pensionarea sa, Constantin Noica a închiriat o cămăruță mizeră de 8 metri pătrați în stațiunea montană Poltiniș din apropierea orașului Sibiu și s-a mutat acolo. Era, cum îi plăcea să spună, la 4.000 de picioare deasupra omenirii. Tinerii săi prieteni pe care îi îndruma cultural îl vizitau de câte ori avea ocazia. Începuse una dintre cele mai pasionante aventuri ale spiritului românesc. Suntem la Păltiniș, este foarte frig, iar eu merg pe drumul pe care noi, ca vreme de 12 ani de zile, a făcut Turul Păltinișului. Turul Păltinișului este o bucla care întinde este de 5-6 km și de pur și simplu înconjur acestei stațiuni montane superbe. În spatele meu se află Cabana Noica, cabana în care Noica în ultimii patru ani de zile a locuit și în care și-a scris și ultima lui carte și anume scrisuri despre logica lui Hermes. Mai degrabă puteți reda în imagini paradisul decât aspirația. Către paradis, de vreme ce ați pus atât de bine în joc ochiul exterior, trăgând în jos pe apele ochiului interior. Cine vrea să fie om adevărat, trebuie să încerce a deveni din viață o umbră. Dumneavoastră nu aveți ce face cu umbrele. Când Noica a creat păltinișul, a avut pe sine una între cele mai geniale idei ale vieții lui și a creat spațiul de izolare necesar pentru un act de seducție. Ne-a dus în pădure, ne-a luat din oraș, ne-a luat din Bucureștiul cel urât, ne-a luat din lumea urâtă a istoriei, ne-a luat dintr-un spațiu bătătorit, care era capitala României, ne-a luat dintr-un timp bătătorit urât, care era timpul istoric al comunismului și ne-a scos la munte, în pădure și în afara istoriei. Ăsta a fost spațiu și timpul seducției lui. Un om nu te poate, nu-și poate crea o legendă decât dacă te poate seduce. Noica a fost pe semne cel mai mare seducător pe care l-a avut cultura română. Ce înseamnă să fii seducător? Cuvântul a seduce este de origine latină, seduco. Și înseamnă a lua pe cineva de acolo de unde e și a-l trage o a-l scoate de pe drumul obișnuit și a-l pune pe altul, care devine al lui și al tău. Noi, ca avea această vocație a, cum să vă spun, a complicității într-un altceva decât lucrurile obișnuite, care era substanța lui de seducție pe ce alt drum ne-a pus noi ca pe noi de pe ce drum ne-a luat și unde ne-a dus altfel spus cum s-a înfăptuit opera de seducție uh, în primul rând de ce te lua de pe drumul ăla pentru că era convins că oamenii stașezați pe un drum banal pe marile șosele ale lumii circulă e traficul obișnuit al omenirii pe poteci se petrec lucruri deosebite. În pădure, la păltiniși, într-un spațiu rupt de lume. Un seducător creează un scenariu al seducției, te ia în primul rând și te duce într-un spațiu care e doar al lui și al tău. Noi ca te seducea pentru un destin, ieșit din comun. Te seducea, te ducea pe o cărare în care tu nu mai semănai. Cu ceilalți. Ieșai din devenirea într-o devenire nesfârșită și intrai în devenirea într-o ființă. Intrai de pe o dimen ieșai de pe o dimensiunea orizontalității și intrai pe o dimensiunea verticalității. Destinele adevărate umane țâșnesc din orizontală omenirii pe o verticală. Elea sunt vârfurile care se văd. Deci ce vrea El de la noi? În ce consta seducția? Iarăși, în această răspundere pe care o are fiecare om pentru potențialul enorm de spiritualitate din el. Ne obliga, într-un fel, să avem o răspundere pentru o creativitate sau pentru genul nostru care era la pândă, așa cum era la pândă în fiecare om. Ne obliga să ne descoperim porția noastră de genialitate. Dacă puteam sau nu, era treaba fiecăruia În orice caz, în orice caz era un imbold de ctitorie înăuntru unei lumi Al minte, cu minți și care apare și dispare fără urmă Obligația, seducția lui era că ți imprima o răspundere Pentru a lăsa urme în viața prin care ai trecut O urmă vizibilă, o urmă pe care s-o vadă mulți și care să nu se șteargă, dacă, dacă e cu putință, niciodată Acest lucru el îl punea, reușita asta, elas pe seama filozofii în primul rând Și asta a fost, într-un fel, nedreptatea lui și locul în care ne-a făcut să ne răzvrătim Cu vremea am înțeles fiecare, și Pleșu, și eu, și alții din jurul lui Noica Că poate, până la urmă, pariul cel mare al creației nu se joacă numai pe cartea filozofiei. Se poate juca pe orice domeniu al artei. El nu iubea filmul și nu credea în el. Spiritul în care credea, pe care jura, se poate manifesta plural. asta e frumusețea lui. Noi care reduceam mai la o dimensiune cea a filozofiei, noi l-am acceptat și în splendoarea lui de Arta a literaturii, a scrisului, a filmului, a picturii, a tot ceea ce este extraordinar pe lumea asta. Spiritul nu se manifestă numai ca filozofie. Noi în să crede asta. Credea că suprema șansă a omului este că poate să se înțeleagă. Dar mai ales că poate introduce o ordine în lume. Pariu. Fiecărui om cu el însuși era de a găsi ordinea lumii pe cont propriu. Ăsta era e, provocarea, asta era provocarea lui Noica. Găsește ordinea lumii pe cont propriu. Dacă ești din viață fără să-ți descoperi propria ta ordine, ai trei de pomană. camera minusculă a românii Maica, și ne punea pe linie pentru încă un timp, scurt. Mica avea o puterea de a te face să înțelegi că omul este esențialmente spirit, așa cum elementul păsării e aerul și elementul peștelui a Elementul în care se mișcă omul, mediul lui, e spiritul. Și că atunci când el nu face dovada că asta este mediul în care se mișcă firesc, respiră, că el respiră în spirit, el e căzut din acest statut. Am trăit o perioadă într-un fel de, de alternanță, de inspirație și expirație, care echivala cu alternanța București-Pertiniș. Aia la București ne împlam de bube, mergeam la Pertiniș ne, ne curățam. Noica era extraordinar prin faptul că te obliga să-ți interpretezi viața minut cu minut, clipă de clipă. Prezența domnului Noica contamina în plan acestei bune dispoziții care era exact ceea ce cuvântul spune, o dispoziție bună în raport cu lumea, în raport cu timpul, cu veacul și cu creativitatea. Nici nu ne dăm seama cât de mult întârzie lumea modernă asupra contextului. Vrem să creăm pentru toți condițiile potrivite spre A. Vrem să pregătim apariția a nu știm bine ce, antrenând perfect cai pentru galopuri spre ținte nedeslușite. Pe semne că fiecare cultură are oameni extraordinari și că până la urmă maturitatea unei culturi depinde de capacitatea contemporanilor de a-și pune pe soclu pe cei care ies din măsura obișnuită a omenescului, în lumea aia măcar. Ori eu, din punctul ăsta de vedere, mă simt destul de împăcat. Am fost contemporan unui om extraordinar și pot să spun că mi-am făcut datoria față de prezența extraordinarului pe care l-am întâlnit în viața mea. Am că Cioran vorbea despre Constantin adică în termeni destul de ironici, când spunea, a fost un turist în infern. Pentru că observase și el că omul a reușit să traverseze un episod infernal al istoriei, păstrând distanțele și valorificând acest itinerariu hiperpericulos. Cât noi că avem? Cât Câți Mircea Iliade avem? e emincioane avem? Vedeți ca să se nască o legendă este nevoie de două părți, de două personaje, ca să spun așa. Cel care e materia prima a legendei și care poate acoperi prin personalitatea lui legendarul pe care îl produce <coughs> și celălalt sau ceilalți care sunt apți să vibreze la întâlnirea cu acest extraordinar. Când un asemenea om ți se oferă pe tipsia vieții, dacă ai conștiința că te afli în prezența unui lucru extraordinar? Simți nevoia să l împărtăși și altora. Jurnalul de la Păltiniș nu s-a născut nici ca un act de orgoliu personal. S-a născut din ca o carte, ca un gest de enormă umilință. Am simțit nevoia ca fiind martor întâmplător, Dumnezeu m-a pus în matca destinului lui. Mi-am spus că nu pot să țin pentru mine asta. Și cartea asta a apărut ca o poveste a unui lucru extraordinar pe care l-am trăit, pe care am ținut să-l împărtășesc altora. Și datorită acestei cărți, adică a vibrații pe care am avut-o în fața acestui om extraordinar, s-a născut într-un fel legenda a noica. Jurnalul de la plătit nu povestește cărțile scrise de noica, ci povestește faptul că în spatele fiecarei gândiri deosebite trebuie să stea un om deosebit. Oamenii își închipui că filozofia este făcută de personaje serafice, de personaje fără calități umane, de personaje angelice, care n-au ființă de sânge și trup. Ori, eu am pus acolo în scenă extraordinarul unui om în viața lui de zi cu zi. Dacă vreți, felul în care ideea se naște dinăuntru cotidianului. Avea, cum spunea Cioran, dinăuntru de a răspunde la toate scrisorile. E, nu lăsa nimic fără reacție, Se trimiteau nenumărate manuscrise, e, firește, nu toate la același nivel și uneori sunt tristă fiindcă spunea, domnule, în fond, cât mai am de trei? Mai am 854 de zile, probabil. Cum vine cineva și mă obligă ca din astea să dedic trei lecturii unui manuscris care nu mă interesează neapărat? O făcea totuși, trimetea răspunsuri, caracterizări și așa se face că există foarte multă lume care se mândrește e, pentru câteva rânduri scrise de domărica, în care dau obiceiile foarte îndatoritori, în care încurajează pe autor să continue, E, inventează câteva calități, sunt, sunt nenumărați înși care cred că, din cauza unei, asemene, unei asemenea atestat, e, să, pot, e, să pot socoti, e, cum să zic eu, e, legitimați de autoritatea lui Constantin Noica. Dar până la urmă era vorba de o politete supremă care funcționa în, în toate detaliile te întâlneai cu el la masă și fac oamenii la masă, vorbesc întâmplător. Acest întâmplător la el nu exista. A scos la un o cutie de chibrituri și a zis m am notat să vorbesc cu voi astăzi despre câteva lucruri interesante. Cum se face o dedicație de pildă? V-ați vreodată ce trebuie să scrie pe o carte când dedici cuiva? Nu? Uite, dragii mei, o dedicație ideală cred că trebuie să conțină ceva despre persoana celui care dedică, ceva despre persoana uh, dedicat, celui care primește dedicația și evident ceva despre cartea pe care o dedici. Nimic nu era timp pierdut. Această enormă responsabilitate pe care noi cați-o dădea față de Timpul vieții tale și faptul că poți trăi altfel decât ceilalți oameni, ajungând la o tensiune a problematicilor pe care ți le pune viața la tot pasul, era extraordinarul lui. După ce am stat de vorbă prima oară cu el, trei ore, deci după ce m-am aflat, în mediul minții lui, vreme de trei ore, marat la o plimbare pe un deal la Pucioasa. Țin minte că densitatea discuții pe care mi-a imprimat-o a fost atât de mare, încât când am ajuns acasă, am dormit după aia o după masă întreagă. Nu eram obișnuit. Mințile noastre nu sunt antreze. interpreteze, să înțeleagă. Disciplina filozofică în care Noica a excelat a fost ontologia, adică teoria existenței. Pe scurt, o disciplină în care tot ceea ce există în această lume, de la regnul animal și vegetal până la cel uman, poate fi explicat cu ajutorul unor scheme conceptuale de tip dialectic. Schema lui Noica poartă numele de dialectică tematică. Și ei îi se subordonează toate conceptele de care fiecare din noi am auzit măcar o dată în viață. Prepoziția întru, închiderea care se deschide, limitația care nu limitează sau holomerul. Cărțile în care noi ca își prezintă cu precădere ideile sunt Devenirea întru ființă, 1981 și Scrisori despre logica lui Hermes, 1986. În jurul nucleului lor ideatic gravitează lucrări ca 6 maladii ale spiritului contemporan sau despărțirea de ghiote, dar și cărțile axate pe specificul românesc, de pildă Creație și frumos în rostirea românească sau rostirea filozofică românească. Ca învergura a proiectului său, ca nu poate fi concurat la noi decât de Lucian Blaga, iar ca ambiție evită din dorința de a înțelege totul cu propria sa minte, Noica poate fi considerat ultimul mare gânditor tradițional al Europei. În planul culturii universale, Noica e unul din acele nume care ne scutesc de rușinea de a spune că românii nu au avut niciodată vocație filozofică. În dată cred că l-am întâlnit, prin 68-69, și anume, începuse să publice în foile Leton Carta sa despre fenomenologia spiritului În România literară Ieșea din întunericul în care fusese ținut de regimul comunist Și trecând pe stradă undeva în preajma unii scriitorilor de atunci De pe șoseaua Chiselev Eram cu Marin Tarangul care A salutat un domn și m-a șoptit Este noi ca trebuie să te prezint și m-a prezentat și prima atitudine a lui Constantin Noica a fost de smerenie totală. Ieșise din recluziune, de câțiva ani era ieșit din închisoare și simțea o apăsare, o vinovăție teribilă și nu, parcă nu avea puterea să se privească în ochi, se uita într-o parte, în jos și pe de lături, și am purtat o scurtă conversație, i-am cerut o, o, o colaborare și vreau să spun că din această smerenie brusc s-a ridicat și-a ridicat privirile și dintr-o dată a devenit cu totul alt om diametral opus, sever, distant, înalt, micruțător oarecum. Impactul în noi ca asupra grupului meu de prieteni s-a petrecut cred, în primii ani de facultate, ceea ce înseamnă pentru mine 77-78. Atunci am descoperit o carte care s-a în biblioteca prietenului la care noi ne adunam, Rostirea filozofică românească. O carte pe care tatăl prietenului uh, meu, Dragoș Marinescu, care era medic, chiar a recomandat-o. Citește-o, s-ar putea să te intereseze pe tine și pe prietenii tăi. El a citit-o și a zis băi, avem aici ceva formidabil. Și cartea a făcut turul și am citit în scurt timp, în mai puțin de o lună, toate cărțile pe care Dragoș Marinescu le avea până atunci. Cred că a apărut și uh, sentimentul românesc al ființei. Am mers în trecut, am făcut rost de cărți de ale lui Interbelice, Matesii sau Bucurile Simple, Jurnalul Filozofic, uh, am citit... Uh, filozofia lui cum e cu putință ceva nou, am citit studiul lui despre Descartes, introducerea lui la regule a direcțiunei ingenii a lui Descartes, o lucrare pe care l-a tradus-o, în fine, mi-am făcut o idee despre noi ca. Influența lui a fost covârșitoare în ceea ce privește nu atât lucrurile pe care le spunea, cât a felului în care el se punea în viață și în cultură. Ea a fost o lecție de instrumentar. În privința asta a fost o lecție curată a unui adevărat maestru, pentru că nu ne-a livrat odată cu instrumentarul lui și conținuturile lui. I-ar fi plăcut să știe că el ne a influențat ca un maestru care trimite spre altceva mai degrabă decât ca un maestru care trimite la el pentru că în jurnalul de la Păltimiș aveam să aflu nu vă opriți la mine duceți-vă la maestrii mei anume la Platon, la Aristotel la Kant, la Hegel ori exact așa a fost influența lui asupra noastră, ce anume cultul surselor de la noi că am învățat că trebuie să ducem întotdeauna la surse iar dacă ai posibilitatea să te duci la limba originală în care a fost e, scrisă acea sursă, trebuie să faci acest lucru chiar dacă ți-e greu, chiar dacă trebuie să o înveți în vederea acestui lucru. Am învățat că trebuie să citești textele cu atenție. Un lucru pe care mai târziu aveam să-l găsesc la liostros, ca fiind foarte important. Educația liberală era definită de Liostros Stros ca fiind conversația peste secole cu mintele cel, mințile cele mai luminate ale umanității. Noi mi-a administrat această lecție, prin felul în care el citea bunăoare Neagoe Basarab, învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie, un text pe care căzusem în liceu, pe care profesoara mea de limba română, o eminentă profesoară, Ela Baraschi, îmi spusese despre el că este foarte important să-l citesc cu atenție o făcusem, dar mintea mea, sensibilitatea mea cultura mea nu-mi permiseseră să decupez lucrurile extraordinare din acel text pe care Noica în superbele pagini pagini despre sufletul românesc de la Mijloconarul 40 Știu să le izoleze nimeni nu citise textele vechi românești cu ochiul cultivat, sensibil și proaspăt al lui Constantin Noica. Prin urmare, văzând acest lucru, felul în care el știa să citească textele și știu cum eu nu știu să-mi le citesc, deși trecusem prin ele, asta a fost o lecție de înaltă pedagogie pentru mine și pentru grupul meu. Întâlnirea mea cu Noica s-a petrecut pe fondul unei așteptări. Este așteptarea oricăui neofit care intră în cultură, care abia intră în cultură și de ce nu în filozofie. Am ales pe Noica pentru că cu el am simțit că în, prin filozofie și în filozofie nu se poate intra decât pe o cale regală. Ori pentru mine calea regală a constituit o Noica, prin excelență. Ce vreau să spun cu asta? Că există câte un filozof care te ia de mână și îți arată miracolul lumii astea într-un fel și într-un chip aparte. Eu m-am simțit cu noi ca foarte apropiat din punctul ăsta de vedere. Aproape toate cărțile lui mi-au uh, recomandat o posibilă nuanță a lumii, uh, un posibil târg cu ființa, un comerț cu ființa, așa cum toți ceilalți uh, pe care i-am întâlnit și apoi i-am studiat, uh, n-au făcut-o. Vreau să știu de ce l-a ignorat sau de ce a avut o anumită sentință dezavantajoasă, cred eu, pentru gânditorul politic și pentru gazetarul Eminescu. Pentru că avem un jurnal filozofic, anumite propoziții în care Constantin Noica spune că, mă rog, de ce înseamnă gândirea social-politică Eminesciană sau gazetăria, niște statistici, niște socoteli, niște propoziții superficiale și cu asta basta. Și am încercat să-i sugerez lui Constantin Noica faptul că alături de poetul pentru care plăda aproape în exclusivitate Constantin Noica, alături de poetul Mihai Eminescu, trebuie să luăm în seamă prozatorul, dramaturgul, dar și gazetarul, gânditorul social-politic Eminescu și cele cinci masive tomuri din ediția Perpesicius, începând cu volumul 9, 13. Sunt volume care includ peste 2500 de pagini în format A4 și în care sunt textele publicate de Eminescu în gazetăria timpului. Suntem veniți să cer și să vorbesc pe fapte. în vederea fac similării ca aicelor lui Eminescu. Suferind de acest neprevăzut care ne încearcă parcă așa cu răutatea lui din când în când, în partea aceasta înnăsprită a lumii, cum spunea odată Eminescu, spunea, noi trebuie să fim o țară de cultură în partea aceasta înnăsprită a lumii. Și Constantin Meica s-a repliat asupra manuscriselor și uh, satisfacția mea a fost că după aceea a încercat să-și noanțeze uh, relația practic cu gânditorul social-politic Eminescu. A încercat să, să, să moduleze cumva gândul său în raport cu personalitatea lui Minescu și a acceptat că alături de un registru cum este într-adevăr cel al poeziei, Mihai Minescu rămâne practic întâiul nostru gazetar profesionist, rămâne ca un jurnalist care la sfârșit de secolul XIX făcea gazetărie sincron cu, dacă vreți, cu ceea ce se petrecea în, în spațiul occidental. M-a invitat să le vizitez. Uh, undeva pe în jurul Halei Traian, uh, pe strada Stupinei, unde mi-a spus că el merge să mănânce. În epoca aceea mergea să ia masa la prins, la o soră, dacă am reținut bine, o sora a sa, și unde și lucra. Era o vară toridă și lucra acolo. Cu această împrejurare l-am găsit la lucru. Și era o casă burgheză, o casă de margine de București, să spun de și acum, mă rog, Halotran este deja în centru, dar era o casă cu un singur nivel, să zic așa, niște trepte care urcau și din ușa respectivă dădea direct în cameră. Și m-a șocat această împrejurare că fiind o căldură toridă, cum se întâmplă în București când se topește asfaltul vara, toate geamurile erau cu perdele teribile, încât niciun fir de lumină nu intra în casă, noi ca stăteam la masă și scria, și ușa era întredeschisă și o rază de lumină cădea exclusiv, ca să vedeți ce formidabilă punere în scenă, o întâmplare, dar Dumnezească, o rază de lumină cădea exclusiv pe hârtie și pe capul lui. Și era doar atât ca decupați în întunericul besnă al camerei, răcoroasă, era decupată capul lui și mâna pe hârtie care scria. Unui pictor tânăr rătăcit pe aici, i-am cerut să picteze niște bizoni pe pereții săli mansardate ce duce la odaie, care seamănă cu grota de la Altamira. Este vreo doi ani, dacă mai trăiesc, ce altui prieten tânăr să-mi picteze fresce bizantine. Spre sfârșitul vieții, Constantin Mica a fost preocupat și de sensul creștin al filozofiei sale. Întruparea este centrul luminoastre, scria undeva în jurnal de idei Filozoful. Filozofia e cristică, nu cunosc alt divin decât pe Isus Hristos. El dă și adevărul istoriei și pe cel al gândului speculativ. El știa să spună, cum vă amintiți, domnule, tot ce am citit am putut reambala în, în termeni care să fie termenii mei. Singura... Parte, pe care n-am putut să-i dau expresia mea, este uh, Evanghelia. Domnul Noica spunea frecvent că istoria filozofiei europene e de negândit fără câteva concepte furnizate de teologie. Fiul lui Constantin Noica, Rozvan Noica, a părăsit la sfârșitul anului întâi Cursurile facultății de teologie din Paris și-a devenit călugăr ortodox sub numele de Rafael la o mănăstire din Anglia. În prezent trăiește retras și discret la Lăzești, în munții Apuseni și traduce din opera părintelui său spiritual călugărul rus Sofronie. Dialogul lui cu fiul lui e, trebuie să fi însemnat ceva. Mă duc aminte că l-am vizitat odată, era înaintea primei lui plecări, în străinătate, unde vrea să-și vadă după 25 de ani familia, fata, băiatul și fosta nevastă, și l-am găsit citind filocalia. Și am fost destul de mirat. Am zis, de că cum de citiți filocalia? Și răspunsul lui a fost candid într-un fel. Mi-a spus, măi, da, eu mă văd cu Rafael, care e călugăr și trebuie să am o temă de discuție cu el și. Senzația de a el parcurge o bibliografie ca să nu cadă conversația când se întâlnește cu fiul lui după atâta amar de vreme. Era încântat de evoluția fiului lui. N-avea decât o singură obiecțiune care ținea de, de, propriul, lui, de, de, de propriul lui concept de reușită intelectuală spunea, îmi pare rău că nu l-am convins să fac o facultate de teologie, adică să adauge experienței duhovnice și cultura domeniului. Dar fiul meu mi-a răspuns, ne povestea el, că dacă simte că dacă ar face o facultate și-ar pierde credința. Părintele Rafael a făcut cea mai bună precizare, întrebându-l cineva ce legătură este între părintele Rafael între dânsul și tatăl său a făcut următoarea asemănare care cred că e o apotecmă foarte nimerită. Zice, eu cu tata suntem cam doi oameni ce ne deplasăm pe marginile unui râu. Tata pe o parte, eu pe cealaltă parte. Dar la capătul drumului ne întâlnim. Ce-a fost Constantin Noica pe filozofic pentru noi, pentru români, este pe tărâm duhovnicesc părintele Rafael Noica. În ziua de 4 decembrie 1987, Constantin Noica se săvârșea din viață la spitalul din Sibiu în urma unui edem pulmonar acut. Se desăvârșise însă în filozofie și cultură prin opera sa impresionantă și fusese un salvator al spiritelor într-un timp de restriște ale cărui efecte nu pot fi nici măsurate și nici bănuite. În zilele sfârșitului lui am avut mereu sentimentul că trecuse dincolo de speculație și de metaforă în efortul de să l raporta la o altă lume când vedea surori în jurul patului, spunea, surugând vreun anumit fel, simt că e plin de îngeri, în jurul meu, și sigur că era un compliment la adresa surorilor, deși nu s-a adresat lor, dar era în același timp sentimentul lui că e însoțit că lucrurile sunt la un anumit verile într poți Pot să vă spun cu toată sinceritatea că în viața mea eu nu am întâlnit un om pereche al lui ca ca ieșit din scala umană. Câți noi? avem?